tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boides, do 89.4 de FM. Seixan vostedes benvidos aquí ao programa Galegos Novais. Eh, onde podemos, onde temos tamén estes enderezos que é temos un blog que é galego, eh, eh, galegosnovais.blogspot.com E eh, eh, tamén, como non, os que acompanhemos este...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 Ah, moi pois, mm, parabéns, moitas felicitacións Por ese traballo bueno, Moitas moita gracias, pero hai, hai que darllas yes a, a eles Que son os gañadores Eu, eu a miña parte, xa fixen Esta fase do traballo foi mérito deles por... Bueno, pero a prestación artística eh, De eso Mon, non sí, é? O, o, o, o allá que, que aportará algo Claro que sí, vale. sí. Mon, falanos dunha cousa que Mira, nós temos moita relación con persoas de, Da lida Baixa Limia E eh, coido eh, que na Baixa Limia tamén tes un predicamento especial, non?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 Por eso digo que, eh, como viste los muráis eh, o los frontales de un edificio, pues eso queda queda fe, eh, maravilloso, porque hay figuras pues, bastante conocidas de nuestra trayectoria literaria también. Sí, no, bueno, no sé a qué te refieres, pero bueno, sí, hay, hay, hay de todo por ahí, hay grandes obras. sí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 Nesa época non, non, se te ocurría pintar unha parede. Ho sen días así, está moita xente ilustra ilustra fachadas. Che, sí, pero ti ti tes unha unha formación, é dicir, porque había graf graf grafiteiros que, que, bueno, que o que iche interesaba era a súa firma e nada máis, pero ti estudiaste que diseño uh -huh. gráfico e tamén ilustración, non? Sí, ¿no? ilustración e diseño gráfico, pero bueno, si sí, é un pouco hai que tú de persoa que cada un ten. Eh, uh -huh. Tamén hai moita parte de autoformación, sen autoformación e sen autocrítica no, por moito que estudio non más a ningún lado, vale. Sí, é sí, sí, que... o mesmo que tengo sin informar Eles dicen hai que estudiar por, por ter o papeliño, pero en realidade o que fai o que fai un informático é investigación e traballar directamente sobre o que eh, En todas as profesións hai que reciclarse hai que estarse formando día a día uh -huh. eh, non pensar que xa sabes todo e que xa faz todo moi ben sí, hai, sí. Que, hai que ter moito espírito crítico na vida eu penso ah, Por certo, o, tes relación tamén con o co, co, co diseño gráfico normal, é eh, dicir das... das sí. il, Dos libros e eh, doutras Antes si sí que facía O cando acabei os estudios e sí que traballaba nese ámbito E compaixinaba co, cos morais Para agora xa se podo escapo dese de mundo mm -hmm. Porque é un mundo máis latoso que, que, o do, que o traballo artístico Que para mí ten máis liberdade mm -hmm. eh, Inda que teñas que estar sometido ao cliente E bueno eh, Canto máis vas avanzando na tua carreira Máis máis, mm -hmm. máis permítense Eh, no diseño gráfico hai que pelear máis co cliente hai que traballar moito no ordenador e a mi gustan máis pintar na no rúa. claro, sí, sí, non é o mesmo claro que non é, a, parte de, a liberdade que tes precisamente traballar na lúa non é a mesma que tes non é o estudio é moi bonito porque permite desplazar eh, conhecer mm. outro sitio Mira, hace dúas semanas estiven invitado en Andalucía nun festival, eh, con un montón de xente estive vivendo mm -hmm. tamén os anos bueno, pre-Covid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 Pero, bueno, eu penso que o bonito é que, que se reconheza a obra nunha persoa. Claro. Entende? No... Para no. de pintar una rueda tengo un punto mágico, porque cuando estás trabajando en una pared te ven abajo y sí. que eres como una especie de rockstar, pero luego te vas 10 metros para atrás y no te ve nadie, sí. eres anónimo. Entonces sí. hay cierta magia ahí, sabes, en ese mundo. Sí. Ah, bueno, claro. no, no digo eso porque bueno, conocemos algunos de por aquí precisamente en Cataluña hay bastantes también eh, eh, y eh, algunos de ellos dicen, bueno, que um, imitación hay algunos que que que que quieren imitar a Banksy, ¿eh?, ¿no? que sí. que tan famoso que, que, que por, por, por esconderse que no por non saber quen é, ni nada, pero que, en realidad, a maior parte dos, dos ilustradores, por así decirlo, non sei como te define este imermo, pero, pero o que fan é eh, amosar a súa creatividade con moitísima liberdade. Sí, ajá,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 para hacer uns murais, el contou comigo, e eh, eh, tuvimos que representar pois un pouco as, as obras de ali o típico de home como Bal, co alcón, a sí, sí, muller sí, sí. co pañuelo, tal e cual, mm -hmm. sabe? Pero o que do, onde sí que quizás disfrutache ello a mellor a túa creatividade tamén aumentou foi precisamente nos no, en Sudamérica, non? Por exemplo, en Bolivia e de, sí, o de, bueno, a... lo de Bolivia foi unha locura porque a pouco <risas> que invitamos a que investiguedes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 pelos de punta eh. claro, eso, o sea, eso es, es sí. otro, otro nivel cultural totalmente diferente claro, eh, eh, por pues eso yo quiero disfrutar porque, o sea, nos, es es o, o, os galegos cuando te acompaña, con, con ellos estaríamos... Uah, sí, sí, sí, <risas> totalmente, totalmente. <risas> bueno, pues sí, sí, la verdad que... no, y en, en México también, también te, no en te, México te también, te tenía... el defecto sí, en México fue a mi primera viaje busqué conectar un poco culturas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 Na costa galega, ese é o meu soño Pois pues moi ben, moi verdade. Por, por certo, falando da costa tamén te, te reclamaron por aí, non? Te vexe por aí arriba, por, por la costa, non? Por la costa, recentemente non me lembro, non? Por Vigo foi o máis eh, digo, de Vigo, costa sí, sí. Eh, En Galicia, non, non, non recordo agora mesmo muy moito máis de costa, non? Si, sí, si, sí, sí, os meus trabalhos foron en Vigo, máis recentemente, si sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, unha pintura que se centra na realización de retratos a través do, dun estilo fotorrealista que distí sí, e que nos admiramos moitísimo e que ademais celebramos e que te agradecemos moitísimo que perderes estes minutinhos connosco eh, Bueno, xa temos este primeiro contacto Moitísimas grazas e que sigas tendo moitísimos éxitos, Mon A vos, a vos, moito grazas Unha aper, un aperta ah, grande moi portes. Aperta